Bueno, egunon, hongi eh, <coughs> iruditzen bazaizu, hasiko gara, prentxorrekoa egin. E, prentxorreko onen elgurua, izanen da, e, datu zen egunotan, hasteotan, ba, ama jurrek harreman e, bira, bira bat egin, eginen duela hemen e, nafarroan, eta zenbait sindikatu, sindikatukin eta eragilei sozialekin diltzeko eta konpartitzeko e, beraien e, eskakizunak eta gure planteamentuak. Amai hur Euskal Herriaren eskubideen aldeko e, defentsa egitera joan da, madrilera. Eta zentzu honetan, Euskal Herriko jendearen e, beharrei erantzutera. Alaba da, Gure herria hongi ezagutzeko kompromisua hartu genuen hauteskunde kampainan, sortu dugu ginean, bere kezkak, beharrak eta nahiak ezagutu eta defendatzekoak. Zerren, azken finean pentsatzen dugu programarik honena ezin dela egin e, bulego batean, eta kontrastatu egin beharko e, dela, gero, e, egunerokoan e, gure herrian, herrian dauden e, eragile sozialekin. Ba. Batez ere, biztidugun krisi egoraren aurrean, eh, Rajoiren gobernotike datozen neurriei erantzuteko, gure herriko mugimendu sindikal eta sozialekin harremanetan egon behar dugu. Ezinbestekoa da. Bestalde, sorpetze eh, publikoaren aitzaket, aitzakipean, eh, azken eh, egunotan, azken aztiotan ikusi dugun eh, bezala, kompetentziak hemen Nafarroan eta Euskal Herri osoan, kompetentziak kendu nahi dizkigute. E, pepekoek, gobernu, gobernukoek. Lehenagotik ere mugatuak dugun zubirotasunan e, ekonomikoa menpeetkoago bilak, bilakatuz. Eta honen aurrean herriaren zubirotasunan e, e, ekonomikoa defendatu behar dugu e, Madrilen eta batez ere hemen gure herrian, Nafarroan, Euskal Herrian. Eta e, Hori ikusita eh... Aprobetatugu e, egin nahi dugu printsaurreko hau ere gamazaren e, garaian egin zena. ta e, Nafarroko gobernu, gobernuari eta Nafar alderdi politiko gusieei dei zuzen bat egiten diegu, ba, e, Madrildik e, PePEko gobernutik e, datozzigune e, mugrizketa gusiei pase forala e, emateko, eta ez e, hemen Nafarroan eta Euskal Herrian e, e, indarrean jartzeko. Beste aldetik, Gatazkaren konponbide definitiborako beharrezkoa dugu eskubide sozial eta politikoen inguruan mugitzen den herri mugimenduarekin harremanak estutzea. E, oso gertu dugu Bilbon egin zen manifestazioa eta horrek adierazi zuen argita garbi e, zein den gure herriaren planteamendua. Eta hortarako, e, arlo horretan mugitzen diren eragile guziekin harremanetan sartzea ezinbestekoa dugu. Gatazkak utzi dituen eta goraindik ere sortzen dituen errealitate desberdineei sortzaien irtenbidea emateko. Zein ardura dugun, harri dugu eta horretarako funtzeskoa da gure herriko eta kasu honetan Nafarratik ari garenez, Nafarrako eragilekin harremanak estutzea eta bertako errealitatea hurbiletik ezagutzea. Bi helburu e, nauzi ditu e, amaiurrek beraz harreman e, bira honek. Egingo dugun e, harreman bira honetan. Lehena, gure herriko problematika nahusietan implikaturik dauden eragilean kezkak ezagutzea. Eta harremanak ez dutzea krisiari aurre egin. Eta gatazkaren konponbidean urratsak emateko. Eta bigarren helburua, hausia izango zen, amaiur. Koalizio berria izanik, bere Madrileko jarduaren berri eman eta bere lanaren izaera azaltzea. Zehazten pix bat gehio helguru hauek hahauesek izango honakoak izango dugo izango ziren. Nafarrokoa eragileen kezkak ezagutzea eta harremanak estutzea krisiari aurre egin eta katazkaren konponbidean urratsak emateko. Bigarrena, aurrera begira, komunikazio bideak itzartzea eragile guzti hauekin. Eta hirugarrena eta azkena, amai hurren Madrileko jarduaren berri eman, zein filoso filosofiarekin egingo duen eh, lan. E